Lehenik araudi berri bat xapelketa unentzat, pilotari bat aldagelarat joiteko, zerbait arazoren zat, medikuaren baimen haukan beharko du, beste nazpondu bat galduko du. Lau pilotari xailkatu dira finala laordenetarako, Mikel Urrutiko etxea, Juan Martinez Deirujo, Oinatz Bengo etxea eta Aimar Golaizola. Larunbateko finalean, eskuan minartu ondoan, untxalaz maiatzaren leheneko sendatua izan behar luke Juan Martínez de Irujok. Hainzinetik kanporaketak jokatuko dituzte, ostira lehuntarik goiti, Eskurdia Merino Bigarena, Iribagia Aretxe, Viktor Elezcano, eta Artola Untoriak. Finalaz, ortsi garenetan sartuko dira, jete gibi, altuna irugarena, rezusta eta jaunarena.